Чешкият режисьор Богдан Слама получава специалната награда на 29-я София филм Фест, а неговият последен филм е озаглавен Краят на света. Много ми е приятно да кажа добър ден в студиото на Хоризонт до обед на Богдан Слама. Много благодаря за превода в ефир на Петринела Бачева. И също така за нас е чест, че тук е и продуцента на филма Мартин Ружичка. Приятно ми е да се запознаем. Нека да започнем от там. Богдан, какво е за вас тази награда на София Филмфест? Знам, че не за първи път сте на този фестивал и сте един от обичаните чешки режисьори тук. Много се радвам да съм тук communication in between Се свежа до общуването между if, if Да помогне в това общуване, много ще се радвам заради войната срещу Because Украина Ukraine, и заобщо тази глобална лудост на световни лидери, leaders, които с лекота се впускат в буквални войни, wars, или пък търговски войни, wars, или информационни войни. Was... Заглавието на вашия последен филм звучи като част от новините. Много хора like се тревожат, че идва краят на света? The world, the как изглежда този край според вас и вашия филм? Да, заглавието the, е the story символично, защото това е история за едно малко момче, което живее през 68-та и родителите му заминават при своите приятели. Russian, След това настъпва руската окупация. And, uh, simply, uh, това е крат на света и... за това момче, защото тога губи семейството си. Is, uh, the Трябва the да strange. се научи, че светът е странен and i feel it's very много актуална тема за наши дни. That, okay, Аз лично мисля, да, хората се бият с други. We, like Но не като творци в киното трябва също да се борим. За човечеството. Deal, you know. I, I Това think, е нашата задача. Мисля, че трябва да помагаме за човешките взаимоотношения. Така ще помогнем и за по-великите неща, от които се страхуваме. А правите ли някакъв паралел връзка между съветската окупация през 1968 и руската окупация сега на части от Украина, защото краят на света за много украинци наистина започна да настъпва от 2022 година, февруари насам. Може би въпросът е и към продуцента Мартин. Мисля, че so наистина е много жалко, че историят се повтаря. Има много паралели между нашата история и сегашното случващото се в момента. Uh, жалко е, че руската армия отново прави такива неща. Има it, uh, много just now майки in Czech с uh, малки деца, които сега живеят в Чехия. And if I what does it mean for them, и ако for трябва those да си представя kids, какво значи за тях и особено за малките деца, то тогава историята really от нашия филм наистина е много актуална. Сега, Богдан, аз виждам, че Вие сте роден около памятната 1968 и се питах дали се чувствате съдбовно свързан с тази важна година. Годината на прашката пролет, на студентските бунтове в Париж, но и година важна за този Ваш последен филм «Краят на света». Yes, look like I was one year old when it Да, аз тогава съм бил на една годинка. But my whole childhood and when I was е отпечатъка uh, life was like moved by this, Но си на случилото се тогава. Because parents and grandparents, Родителите ми, бабите, дядовците, всички the, the си спомнят тези спомени. Не можем да ги изстремат памета си. To, Трябва mean, да for, мислим for какво означава този спомен спрямо сегашните дни. Това а, чувство за бунт и за съпротива, което а, носи 1968, възможно ли е днес? Uh, to me да, it was much more, лично uh, за мен е много по-важно какво случи през 79-та. Това I, беше моето време that, uh, и изключително много uh, се радвам, че успяхме да избягаме от тази советска, нечовешка монархия uh, и започнахме да градим общество чувствам се свободен и се радвам, че децата ми имат свобода and we have to start to that, uh, и трябва да започнем да like, uh, разбираме, and че това няма да е за We are, we are the life which Ние we are носим living. отговорност за живота, който водим. So, this is the, your question, this from така че въпросът ви за with бунта от 68 е свързан с бунта от 89 uh, of, of и също доста тясно свързан с now. времето, в което сега живеем. Вашите филми често се your фокусират върху живота в малкия град в селските общности също. А, сега дали това е носталгия или пък социална критика или някаква форма на двете едновременно? Я е че хората в големите градове не са фокусирани какво се случва около тях. Това е голям проблем на съвремето ни, че хората the, в големия град не разбират the, the как живеят хората в селата и малките градчета. Не е някаква... But, uh, която съм развил. Like концентрирам се върху uh, хората, main, uh, които не са някакви uh, велики интелектуалци. Is not so, uh, не се фокусирам върху типичните хора. Yes. And then, and it's to me винаги за мен е върху да откривам живота people. на много обикновени хора and that's, that's my По -този and... начин се подготвяме филмите с екипа сега, знам, че много често в вашите филми изобразявате и не се страхувате и от по-възрастните uh, поколения. Uh, правите го с емпатия. With empathy, Но uh, същото това ние може But да видим и много въпросителни относно uh, това, което носи възрастта, а, защото може да носи изкованост и отказ от контакт. И се питам сега, защото ни управляват And много възрастни лидери. Света имам предвид. А, много възрастен президент <laughs> на Руската <laughs> федерация. <laughs> а, много възрастен президент <laughs> на Съединените Американски щати. Президент. Мислите ли, че възрастта прави so хората по-мъдри? или просто те стават много по-упорити и застинали в някакви свои фантазми. It's Доста сложен въпрос. Бих казал, че мъдрите хора е целата въпроса се изграждат през целия си живот. Uh, uh, uh, Мъдрите хора през целия си живот се самокритикуват. И uh, really успяват да разберат uh, смисъла от много по-ранна възраст. I am happy that, uh, I am on Радвам се, че преподавам um, в университета в Академия по кино. And my relation with като приятели и мои колеги. And се всеки ден да уча от тях. Да разбера тяхната позиция. So it's най-важното е общуването между поколенията. And uh, if people are и ако хората изгубят това this тогава ще се going to be a strange person to Владимир se ushozhdet and uh, for sure it happens to Vladimir е Putin е so it's sigurno tak Danger, it's very много if, uh, е опасно are, are, are ако хората изгубят контакта помежду си. Казвате, че се опитвате да се вслушате и в а, ритъма на новите поколения. А, преди 12 години сте бил, бил в България а, във връзка с един ваш предишен in филм, в който пък важно място заема музиката и една пънк група, постпънк чешката група. Ако е мога да Check произнеса правилно, в, ВИПСАНА <сължат> на фикса. Колко важен е за вас този пост момент днес? И ако си представим, Nowadays. че примерно And Тръмп или Путин послушат малко пост-пънк, дали dali... <сължат> <post -punk. сължат> <Dali> ще променят <сължат> нещо в подхода си към света? Не so sure. съм много сигурен. Дали ще им се променят възгледите. За мен това е просто енергията на живота. And which are in rock and roll емоции, open. които се виждат ясно в рок н And it's that it's music, uh, has a young spirit. Музиката винаги носи младежки дух. And the young spirit uh, no дух няма нищо общо с възрастта. Uh, с настроението на хората, с това And uh, it's like really daily work to, to, to stay open to, to the world. Да what's въпроси. true? And people start to feel like you can see how you can see how you can see how you can see how you can see how you can I feel it more like we are, like human Мисля, че ние сме едни по-древни човечета and we have to learn. и трябва да учим. Можем да го правим и когато усещаме тези силни емоции, към които ни водите с вашите филми, много, много се радвам и ви благодарим за това, че бяхте специално в Хоризонта обед, Богдан Слама продуцента Мартин Ружичка. и благодаря, разбира се, на Петринела Бачева за превода, а филмът Краят на света наистина си струва. Благодаря. Благодаря.